Pán s vámi, svá svaté Vagie pod Matouše. Ježíš řekl svým učetníkům, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub, ale já vám říkám, neodpojujte zlému, spíše naopak, když někdo udeří na pravou tvář, i druhou. A tomu, kdo se chce s tebou soudit a zít tvé šaty, tomu nech i plášť. A když tě nikdo nutí, aby se ho doprovázal jednu míly, Dí s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej. a od toho, kdo si chce o tebe vypůjčit, cena dvacej. Slyšeli jsme slovo Boží. Podívejme se společně na žál, který jsme slyšeli. Potom tento až je tento žalm jeden z deseti slavných písní z Dín Izraele. Zpívajte ho spoju píse novou, neboť učinil podíhodné věci. Cikene otec svatý Augustin říká, že nový člověk zná novou píseň. Starý člověk nezná. Odkud pochází ten nový člověk? Nový život je ten, který se vytváří díky Kristu. Kristus nám vydobil nový život. Bůh je ten, který koná v dějinách. To víme. Ukazuje svou svrchovanou moc. Objektem jeho konání jsou divy. Jsou to mocné skutky, kterými zachránil Izrael. Proto ten žalbista píše... Vývejte, Hospodinu. Žalmista pokračuje vítězství jednem Jeho pravice, Jeho svatého ramene. Jde o Boží vítězství. Bůh zvítězil. Pravice nebo rameno jsou symbolem Jeho síly. Je mocný. Bůh je představen jako vojenský hrdina, který vítězí svou mocí a sílou. Spása, kterou uskutečnil Bůh na izraelském národě, byla darem. On se slitoval, i když byli nevědný, a šel jim pomoc. Také pro nás. V dnešní době je spása Kristu jako pevný maják, který svítí všem lidem. My ho můžeme vidět. to připomíná fakt, že Bůh zjevil svou spravedlnost. Hospodin uvedl ve známou svou spásu, před jaký pohanu, zjevil svou spravedlnost. Bůh pamatuje na svou smlouvu se svým lidem, jak je pro nás důležité si pamatovat, co Bůh vykonal v mém životě a také, co koná, protože Bůh je živý. Všechny končiny země uhřely z pásu našeho Boha. Celá země, celá církev je zvaná Radovatce, protože její nadíje Kristus. Vypráví se, že ruský cár se jednou ptal rabína a dal mu otázku, proč mají podle žalmu chváli Boha za záchranu Izraela jiné národy? Proč to máme dělat? Ptá se ruský cár, rabína. Rabín se zamyslel a říká mu, ten, kdo zažil boží zásah ve svém životě, dokáže naplno ocenit boží velkost. Proto máme chválit Boha. Důvodem chválit Boha jsou boží skutky vykonané v dílnách, prospěch lidu, prospěch nás. Toto máme zpívat, Hospodinou píseň, nebo učinil podíhodné věci i s námi. Naše zamýšlení můžeme ukončit slovy místu. Já sejte Hospodinu, všechny země, to značí každý z nás, každý. Rádujte se, plesejte a hrajte. Amen.